Jaitzak haspi ditu aurre artea da eta u berri hone albiztegia duzu berriozar irratiaren albiste emankizuna ikusi zure burua zaintzen ikasi barkatu zure burua zaintzen tailerrean izera emateko epea irekita dago eta tailerre honetan ikasi al izanen ditugun edukiak honakoak dira geure burua zaintzen ikastea ez esaten ikastea autonomia garatzea Leure buruarekin ongi sentitzea, elikadura ona izatea, bali izatea eta nork bere burua ezagutzea besteak beste. Pertsona heldu eta erritiratuei zuzendua dago ikastaro hau eta e, maiatzaren amalautik ekainaren hogeira bitarteko astearte eta ostegunetan eskainiko dute goizeko amarrietatik, amabiterdietara kulturgunean. Doako jarduera da, baina ala eta guztiz ere hogeita mar pertsonek parte hartu dezaketeen gehienez, eta beraz e, interesadutenek maiatzaren e, seitik amarrera bitartean egin dezakete inskripzioa goizeko sortzietatik eguerdiko ordubietara berriozarko udaleko auzo bulegoan. Ardibide gehiago nahi izanez e, gero e, kirol teknikariaren gana, jo behar duzue Josu Baioren gana, bederatzi lau sortzi iruzero bat, sei iru sei telefono zenbakian, bederatzi lau sortzi iruzero bat, sei iru sei Berriozark kirol elkartearen eskalada eskolak nafarrako kirol jokoetan partea, hartu, asteburu honetan. Formaziorako hiru jardunaldiak egin ostean, larun batean zuten klasifikazio proba goizez eta finalak arra txaldez Rokopolis Rokodromoan. Baina tiri Saul Estalin eta Lander Lakasta berriozarko eskalada eskolako ikasleek, aur eta kadete maietan parte hartu zuten euren monitoren nacho, barriusoren gidaritzapean. Ozta-ozta lortu zuten errolda eliminatorioak pasatzea, baina beraz finalean parte hartzeko txartela. Lortu zuten baina tiri goienek eta saul estalinek irugarren eta laugarren postuak lortu zituzten, aurren kategorian urren ez urren. Bestalde Lander Lakasta eskalatzaleak seigarren postuan zen emaitza txalogarria, hau baita kadete mailan parte hartzen duen lehen aldia. Maiatzaren emez bloke eskaladako bigarren koparen bigarren saioan parte hartuko dute, hiru eskalatzaile beriozartara hauek. Berriozarko PSN-ek ez du parte hartuko udal plan estrategikoaren idazketa prozesuan. Berriozarko talde sozialistak idagarri du, ez duela parte hartzeko asmorik udal plan estrategikoaren elaborazio lanetan. Berdintasun teknikari batez kontratatu izana leporatzen diote udaleko gobernu taldeari. Berriozarko udalean PSN-eren bauzera maile den Pilar Moreno kesandu plan estrategikoenek amabimila euroko kostua izanen duela eta berriozartar guztiok ordainduko dugula eta azken emaitza gainera alde zaurri erabakia dagoela. Moren horen iritziz, plan estrategikoa, Nafarroa baik eta Bilduk antolatutako iruzur bat da, berdintasun agentea ez kontratatzea eskatzen dietenei, e, ezbarkatu berdintasun agentea kontratatzea eskatzen dietenei kasurik ez egiteko. Horrez gain, bereziki miingarritzat jodun Bilduko zinegotzien jarrera alkatearen erabaki oker baten komplize direla uste baitu. Moren horen berdintasun teknikaria eduki izanagatik Espainiako erreferente nazionala izan da, ver ríosar, así que no gaita Hauzalor euskaltegien euskara ikasle egokitutako liburutegia gaur irekiko dute. Euskara ikasleen liburu egokitua gaur maiatzaren zazpia zabalduko dute berriozartar guziei zabalik egonen da gainera. Material guztiak ikasleen mailaren arabera sailkatua daude besteak beste lareun liburu hogeita bost film eta dokumentalak maiatzaren zazpian beraz gaur bertan agerriatzaleko zazpietan irakurrialdi publikoa eginen dute. E, ba, euskal Euskaltegiko liburua inauguratzeko eta parte hartu nahi duenak honako telefono zezenbakiera zenbakira dei dezakkebedatzi lau sortzi 100 60 edota 60 zapi 60 bat lau 00uzalor Euskaltegiiko telefonoak dira bederatzi lau sortzi zero zero, zero bi, edota 60 zapi 60 bat lau 00. Ego raldiaz mintxatuko gara orain. Zerua lainotxoago bai, baina temperaturan aldaketarik ez da izanen. Ego mendebaldeko baldeko leunarekin, egun sentiko temperatura apala, apalen ondoren, beroenako geit aboz gradu artean kokatuko dira temperatura atseginak baina zerua lainotua, beraz. Fronte aulbatek, odei guneak ekarriko ditu, eta goizean goizetik zerua triste. Haertuko da, ez da, baste ertzen anemenka eta tarteka euri txikiak ustea. Eta hau izan da guztia gaurko albistegiari dagokionez informazio gehiago datotzen orduetan berrizare erratearen sintonian fmko eun.sortzian edo orduero interneten eguzkiplaza.neten.